Pastaj çerisht nëse mendohen se 3 tona të dikundit ku ka sikur njerëzi. Dikundit ku ka dorë njerëzi që flasin për xhilesen. Wallahi kjo s'ka të bëjë me xhavarit. Evarteta senkon në sodit ka njerëzi që përkatson në Islam edhe në Udzim, të paktë janë ato, të paktë janë të shqiptarë edhe të boshnjak të, të, të këtu parë në Arabi janë shumë pakt që nuk mundush më të thuaj 100% se janë për xhavarit, por kanë bileta xhavarit vetë në jetat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 Malkimin ia Allah, çon mbi mua, mbi familjen time, mbi vajzën time, mbi familjen e të gjithë njerëzve dashur që i kanë, nëse ato njerëz janë për xavaritëve, me të malkohen të gjithë vëllezër për xavaritëve, ta shoqin. Me të malkohen an sigurt, e nëse nuk malkohen, fshhadu, le dëshmoin se janë për interesaq vëllazer. Le dëshmoin se janë për njerëzve që i duan kariket, le dëshmoin se janë për njerëzve që i duan televizionet e veta. Jan dashuruën televizionet, po, janë dashuruën ura tinë vet. Po kishin mujt të njerëzve vëllezër mu bashiko Korhoza Bakr Abu Zeidi.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 nuk ka perde me stidhe Allahut. Lutja e një erë të shkelur. Nuk ka me stidhe Allahu perde. Edhe ti thon njerëz që e prishin rënën, është edhe njerëz që nuk kanë urtë. Edhe ti thon njerëz që duijnë me gorze, edhe kështu më radh. Wallahi me tyre, me të tjerë njerëz e lipin hokin e vet. Edhe këto njerëz që i sulmojnë ata me fjalë, nuk ka diçka tjetër vetëm se lutja. Andaj, let'i frikë, let'i frikë Allahun xhelalar se mund të më godit në familjen e vet, edhe në trupin e vet, në oratorin e vet